Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Do salatu wa salamu Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam Amma ba'd Nači 16. poglavlje prošli put smo počeli pa je nije spomenut ovaj hadis u kojem se navodi navodi četiri stvari koje koje kidaju veze Hidaju vene, širka, ali da spomenuti ajed u Suri Srbije Basije, treće odakve počinje poglavlje, govori o nekoj drugoj temi. Dobro, a, ti nam, <tune> pročita nam ovaj Kur'anski ajed, pa ćemo nastaviti dalje. <tune> Molim? Ja, ja, ja, tako. Udišem je <tune> ovakavu. Hata izafuzianku lubihim palu man za pala vabukum palu haqa vahu alu ljutebi. I kad iz njihovih srca nestane straha, on ću pitać. Šta je to rekao? Ovo je istinu doveruću, on je uzišenu uh, Ovaj ajed prednosi se od uh, Avdulaib Nabas, Avdulaib Namera, Ebo Abdurrahmana, Sulemija, Šabija, Hasana i ostalih. Uh, Ovode, znači kada, kada nestane straha, Fezaja znači straha, iz njihovih srca, uh, reči pitači šta je rekao vaš, pitači šta je vaš gospodar, da se ovdje odnosi ovdje na meleke. Strah koji nestane iz njihove srca misli se na meleke. Znači, melec ima i srce, tako? Ova, kaže, znači, odnosi se na meleke. A to, to hoće prednati, znači, i Jerry Taberi ovo spominje, da se odnosi na meleke, kaže, o inema fuzijal kulubihim, min rašiyati uh, tus taqashatu da, zibuha windesamaehim kelamellahi billahi kaže taj strah koji se dešava u stvari je strah koji će njih zadesiti uh, meleke kada čuju kada čuju alahu govor o objavi koji spušta Dakoj to prenosi drugi mufesiri Ibn Atiye, Abu Hayyan u svojim tefsirima, Ibn Kesir Naci spominju ta to da su oda ode rič o melecima da meleci u stvari kada čuju vahije od Allahadžalšanu koji Allahadžalšanu govori Džibrilu. Naci da će da će njih zadesiti taj strah o tome je rič. Noli Naci da će uzeti, da obuhvati taj strah. A, a onda znači u ajetu se nastavlja, pa kaže pa će, a, pa će pitati šta je rekao vaš gospodar, kaže rekao je istinu. A on je izviš uzvišen i velik. Euh je ovdje, znači euh ovog ovdje ajeta u tome da kaže da Allah je dok ako kada oni kažu šta je rekao rekao istinu da Allah je šanu rekao istinu a, š, a, da oni kažu meleci kažu rekao Allah je šanu istinu zašto kaže Kao, kao što došo u tefsiru kaže u azale kennung ida sami u kelame lahi saqu thumma ida afaqu kaže akhad yasaluna fequlun kaže zato što oni kaže kada čuju Allah'u govor Upaš će unet svijest, će svijest. Pa kada se vrati njima njihova svijest, pa će pitati jedan i drugi šta je rekao? Šta je rekao Alžešano? Pa će, pa će im biti odgovoran kad rekao je, je istino. Uh, sad ovdje ne tumačujem, znači ovdje je sifat, je laži šano, alir, kebir, ulovul kadr, lukahra i tako zadat tako dalje. Ne govorim, povijem te u drugom kontekstu. ova ajt spomenuti spominut jednom drugom kontekstu, spominut na kraju ovdje ovog pogleda. Čitaj, čitaj nam dalje što došlo u sahih od Ebu Huriri. I sad da vjeroje si sa Loma, Ode i sa Loma Allah našto odredi na nebu, malaki udar je svojim krivima i pokolnosti njegovju r kao lanac na glatkom kamenju, koji je istum i timak. srca kad izdadi srca njegovih nestane straha, on će upitati. Šta je to rekao gospodana? Istum odgovorit će, on je uzvišan i velik. To će čuti oni koji hradom pregustuju. Oni su ovako jedan iznad drugog. Subjan je to opisao svojim rukom. Nakosio, nakosio je i razmakao moži prstno. On čuje riječ i prenese je onom što je ispod njega, Zatim je taj prenese onom što je ispod njega, sve dok je ne prenese na jezik sihrdaza ili dravčara. Možda mu svjednica dođe prije na što je prenese, a možda je prenese prije na što ga dostigni Pa uz nju kaže srpnu lažinu, pa neko kaže za nas njelo vijesti od tog dana to i to, da mu povjeruju sve zbog te jedne riječi koje se očuva sam. Znači ovaj hadis, navodi se da je Da ga spominju u Sahihu, znači u Sahihu Bukhari se navodi ovaj hadis. Naveden je ovdje u kontekstu ovog ajeta zbog toga kada Allah Žešanuhu naredi nešto džibrilo. Znači naredi nešto džibrilo, kao što došao dole mes uda kao što beđeže Budavud ibn Čerir, i da kada Allahu bilvahi semija ehlu sema, semija ehlu sema vati eh, salsalete ke Čerir salsaleti sal ala safuan, kao što je došlo opisan u hadisu, kada Allah Čelešanuhu, i da kada Allahu bilvahi, kada Allah Čanu eh, spu, eh, spušta objavu. A onda je došlo ovdje u kontekstu da, znači, ne samo objavi, znači, ne samo objavi, nego kada Allah Čelešanuhu, kaže, Ida, kada Allahul emre fisema, kada će anu, znači, donese neku odluku, odnosno kada spušta odredbu svoju na nebesa. Znači, spušta odredbu, obavijesti meleke, one koji obavijesti, i onda se dešava ovo da, da džini kradu, gra, kradu ono što je, što je došlo od, znači, od Allaho i odrebe i što treba i meleci sprevedu. A to se dešava kada Znači imamo kader koji se izvršava svakodnevno, imamo kader koji se izvršava godišnji, ili tako? Imamo kader koji se izvršava životno u, to, u životu jednog Isana. Kader koji, za koji se zna, koji je došlo opisano, te, te četvrste kada Imamo kader onaj kosmički koji, koji važi do sudnjeg dana. Znači svakodnevno je odnosno kuranskog ajeta kojom mi došlo da alašanuhu, fikuliyom i fišen. Znači svaki dan je on... Na znači, svaki dan on alađešanu objavljuje, svaki dan naređuje u stvari, traži traži da se izvrše određene Allahove odredba koje ono odreda se dešava. A onda ovaj, od Ramazana, znači od Ramazana, odnosno, ovaj, nije 27. neće, nego Lady of Qadr, kada se ta godišnja ovaj odredba obznanjuje i znaju meleci, saznaju za nju, a onda ima ono životna koji dio koji znaju meleci kada se, kada se udahne duša u, u djetetu, u utrobi majke, a ona, o, ova, znači, kosmička je poznata. glavno znači, kad Alšanu naređuje melecima, da izvršuje nešto što je odredbe kako je došlo opisan u hadisu znači prisluškuju mustere, znači, oni koji prisluškuju vijesti sa nebesa, odnosno to su te odredbe koje je lačan naređuje i onda, znači, a, a to džini rade tako da se penju jedan na drugog pa onda onaj prvi koji je čuo prenese vijesti do ono, ono što je čuo i Allah je šanu gađa strelicama gađa munjama ili danas kako zovu ove što što leti ove Padalce, zvijezde, padalce. što mi vidimo zvijezde, padalce, to u stvari, to se gađaju džinijel. Ima ovdje ragalno zvijezdaž, dan da vedemo ovdje, džinij koji se znači, vijest nebesa, ima ragalno zvijezdaž kod toga, da li je ovo važno samo za živote poslanika sa lalaom selem, dok se spuštao vahje ili je ovo uopćeno? Ispravno stavio je ono da se misli da, da je uopćeno, da prestuškivanje znači, vijesti sa nebesa od strane džina. I da oni znači, šalju dalje te vijesti kako, kako dođe do, do, do sirbasa, do, do proroka koji proličuju budućnost, pa da oni nešto načuju nešto znaju, a na osnovu toga slopije priču i izmislije laži i ostalo kako došlo u tekstu hadisa. Dobro, dalje sljedeći hadis. Znači, ne je potrebno da se idio dolazim u Italiju, pa štine u hadise, kada je već u samom hadisu pojašeno šta se tu dešava. Dalje, reci odnao ovo. Nao ovo, a se bih srana, radi se da znači ko se nisu na Allahu, ne znači o mreko. Kad, obiš, kad i hoće da objavi odnaredbu, on izgovori objav. Nebesa se od toga atresu, <milligram> <inaudible> o zatresu, vide rekao za tresu I straha od Allaha uzišeno. Pa kad to čuju stanovnici nebesa, one svijeste se i padne Allah na srdu. Prvi koji podigne glavu je Džibriju potom Allah kaže odgovaraju što hoće. Zatim ljudi počnu hrolati, horeznavati. Da god troje pored bilo poje neba, pitaju ga melek što neba. Dibri, Dibrije, je bi grije, je rekao, nego što da. Je li mogli govoriti istinu, Pa onda oni se kažu isto u svoje odgovobilo. Hoće bi prenesi objavu samo denominacionalnih religija. Na čovjeku znači, radi govori uh, isključivo znači za objavu koja. Ili uh, što je jest što je došlo dobio da laže Dešanu, šta je lažešanu rekao њем. U ovaj, oba ova hadisa oba, oba hadisa govori znači ovoj temi vezanoj ovde za ovaj koranski ajet i pojašnjavaju ga ponašanje melika. Znači nama sad nije cilj utamo da da pojašnjavamo ovde šta se to dešava Uh, da li vezano za vezan za lahove odrede koji se spuštaju uh, s nebesa na zemlju i uh, prisuškivanje objavi vijesi sa nebesa i šta se dešava sa džinima znači ni nam ri, ni nam uh, uh, cilj da govorimo o tome jer smisao naođenja ovih uh, hadisa ovde i ovog ajeta uh, nije uh, ni u tom kontekstu prašnjavanja o detalja nego u nečemu drugom a to ćemo spomenuti na kraju nakon što pročitamo ovi mesajle pročita na mesajlavi program se je pitao od jedan trumače a od dva od okaza unemo oništanosti širka posebno za onoga ko su bili za dobre ljude to je ajat za koji je rečeno da tu pakori znači taj srca znači to je taj ajat znači smo i prišli put govorili taj koju u nije znači, u sam da je ajat koji u stvari ni spomenut znači uspomim sam da ovaj ajat zavezan za meleke za meleke koji, koji čuju da Allah govori govori objav ili, na, ili odrednu naredbu šta će se šta treba da, da radi meleci A nije spomenuo ovaj prethodni ajet i dio ovog ajeta koji govori u stvari o četiri stvari što smo prošli put govorili, koje presjecaju vijena širka, a to je ono gdje Lašanu kaže onaj, da, da oni kojima, kojima, kojima ljudi upućuju, koji su uzeli za božanstva i upućuju im molitve i dove, da oni ne, imaju, ne posjeduju ništa ne na besima na zemlji, također da oni ne imaju nikakvog udjela, ne imaju širka, ne imaju nikakvog udjela ne na besima na zemlji, Al-ašanu nije dao nikakvog udjela, također uh, oni nisu pomoćnici al -Shanu. znači oni ne trebaju kao pomoćnici uh, Al-ašu ono što on radi. I treći, da šefaat kod njega ne koristi, osim za ono za koga on dozvoli da se čini šefaata, to će biti na sunjem danu. Uh, znači te četiri stvari koje su navedene znači uh, iza šefat, i za pomoćnike i za širk u udjevu i, da, i za uh, da li imaju uopšte vlast i u bilo čemu ne, znači, to je negirano znači to su osnove, osnove širka kojima se čini širk uh, onima koji su ljudi uzeli za božanstva Dobro, nastavku Po tri tumažnje negojih niječi Spavuju, pakava, hujel, ali živite mi Mislim, odgovorit će on je ulični za Po četiri, razlog pitanja samom 5. Da je Džibrijev taj koji će im poslije toga u goričima. Rekao je tako i tako. 6. Obavijezat će prvi ko će podići glavu biti Džibrijev. 7. Da, da on to kaže svim kamnicima na vijesa jer ga je o kome pitaju. Da on je svještavanje obuhvata srstavnike na vijesa. 8. Da potrebi sam vijesa zbog Allaha i doba. 10. Da nosi objav u kamodinu Allaha je Džibrijev taj koji će im poslije toga u Obav za zašitani pri suštitu. 12. Pog ispenanja jednom na drugim. 13. Dražan je svjetlica. 14. Da ponekad sustignuje svjetlica prije nego prenese vijez dalje, a ponekad ga prenese do unha svog stičenika pa od ljudi prije nego ga svjetlica sustignuje. 15. Činjen se da vraća poneko stavlje 16. Činjen se da u tom stavlju poti ne ulaži. 17. Da se njegovoj laži ne povjerovalo da nije dvije riječi koja se čuva svjetlje ko same je sklonu da prihvataju na istinu kako se vezu za jednu, a ne uzmu polku i za njih stotinu. 19. Činjenica da oni jednu drugi okrenose to riječi, čuvaju i neome dokazuju. 20. Potvrđivanja vladnih svojstava suprotna je šarijama koji ih ne priznaj. 21. Jasna izjava da je taj potres i gugnjen svijesti i strah od izmišljenom Allahom. 22. Da oni Allaho padaju na sebi sposp pitana to što što su navedeni ovi hadisi, ovi, ovaj ayet u kontekstu govora, eto o Kideski, o Kideski stvarimo tevhid. Pa što sam na prijasno tu jedno dvije rečence, A to je kao što kaže ovdje komentator <coughs> pokoj mi radu, znači ovaj Fethul Mejid od knjige Ali Šejha načija od Rahmana, ali Šejha Hasana kaže u ovom, kaže u ovim ajetima u ovom poglavlju, u ovom ajetima, mislim jer nis, ovaj, misli da da spomenuti ove ajti, onaj prethodni u sebe, 22-23, kaže ovim hadisima, kaže, tukarreru tevhid, eladhi huve medlulu šehadeten la ilaha ilaha ilaha. Kaže, time se potvrđuje tevhid, kaže, koje je značenje šehadeta la ilaha ilaha ilaha. Kaže, fe inel melek, azim, eladzi tus'aqu emlaku min kelamihi, chavu, fe minhu omehabe. Jer, kaže, melek, veliki ogroman znači melek kaže od kojeg kaže tus aku emlaku min kelami khauf minhu habakaji kaže znači oni stanovnici koji su drugi od, na nebesima znači od njegovog govora se boje i istra, strahije ima i strahopoštovanja nje prema njemu kaže tarju fu min mahluqat i ostala stvorenja kaže taj melek znači opisuje sad njegove osobine Uh, a, odnosno, ovdje se govori znači, da ovdje meleci, njihovo ponašanje po, po meleke Žibrila i ostalih meleka, njihovo ponašanje prema Allahu Đelešanuhu znači, dla, njihovo ponašanje prema Allahu Đelešanuhu uh, a oni su Oni su njemu, znači, pokuto o Džibril, bliski Allahu Đelešanuhu i uzimaju obje od Allahu Đelešanuhu, bliži od ljudi, znaju za Alaha Đelešanuhu i tako dalje. I tako se, znači, prepadnu, tako se ponašaju. Postavljaju, kaže, pitanja ude kaže, i šerijatski i razumski. I šerijatski i razumski, kako neko može onda nekom Allahu Đelešanuhu da mu pripiše, da mu pripiše nekog sudruga u bilo kojim svojstvima. Da, da ga učini gospodarom, robom i da mu čini i badet. Znači, gdje je ovdje, kažem, gdje je ovdje pamet mušrika, a, a, da, da se tako ophode da nekom mogu neka stvorenje, bilo što drugo, digniti na stepen, a lađe lešanu, kad se ovako meleci ponašaju, znači, za, za samo objavu ili ono što naređe lađe lešanu, od odredbe spušta, ovakva strah dožive da a lađe šanuhu, i ovako se ponašaju. E, odnosno, a, a, a, to ukazuje, znači, da sve što Allah Žešanu stvorio, kao što je došlo u drugom ajetu, da sve, su njego, a, sve što je stvorio su, su Allahovi robovi, kao što je došlo u Kur'anskom ajetu. I ne kulli men fise wal ardi illa ati rahmane abda. Kaže, sve što je na nebesima na zemlji, kaže, dočiće će Rahmanu milostivom abda, kao njegov rob. E, kaže... Lekad Ahsahum v Addehumadda, kaže oni je kaže izbrajo iz naci tača njih vbroju. V okullu hum a tihi jemel kijamet, fer da svi č znači, ono ovaj je doč preddalaže šanohu pojedinačno predala ono šno ovaj odkazije. kan kaš že abiden, ka je felime jabu do Baduhumbada bila delivala Borhan. Kaže kada su svi oni, znači sve što postoji, robuje je šan, ne može, a odda misli se robovanje ke v nije kosmičku. Ne može ništa izaći ispod, ispod onog što je Allah kako je stvorio i kako odredio da se, se ponaša da živi. Svi su robovi uh, u kosmičkom smislu Allah Đešanuhu. Radi ono samo što im on odredio i u kojoj mogućnosti je stvorio da radi ono što mogu raditi. I doće tako pred Allah Đešanuhu. Uh, kako ona nakon toga da dođu, kaže, i da obožavaju jedni drugi, bez ikakog argumenta, bez dokaza, uh, nego otoga, pravi narodno noge iz Mišljotinje i Novotarije i tako dalje. I nakon što mi je poslat, kaže, poslani, poslanici slati, vjerovjesnici, da im pojasne tu stvar, zabrani otoga. Da, da stavljaju nekog na stepena Laha Đelešanuhu, da ga izdanačuju sa njim, kaže, jel, a oni se tako, ta, tako se ponašaju nakon, a, nakon, znači, svi tih dokaza, argumentata, jasnih stvari opet upućuju pravi širke. Odnosno, hoće da kaže da ovi ajot i ovi hadisi govore samo u tom kontekstu u tom kotak da se kako se Meleci e, ponažaju prema Laođešanuhu a mi znamo dobro ko je Melek Džibri koje osobine, kako je opisan on, a i ostali Melecijel kako je opisan, koji je svojstvima, svoju veličini i tako dalje, a tako se opodi prema Laođešanuhu, prema spoštovanju prema strahu i tako dalje, da se boje Laođešanuhu njegov govor kad čuju kako onda tek ljudi jel, da, da zalutaju po ovom pitanju da dižu nekog drugog na stepena Laođešanuhu i to je smisao navodžen